Поки в кабінеті князя тривала ця розмова, Йоганнес сидів у радниці Бенсон біля найкращого фортепіано з усіх, які будь коли створила майстерня фабрики Нанетти Штрайхер і акомпонував Юлії, що виконувала великий пристрасний речитатив клітемнестри із глюкової іфігенії в Біограф Крейслера, коли він хоче, щоб портрет був правдивий, на жаль, мусить зобразити свого героя екстравагантною людиною, яка переважно в хвилини музичного натхнення сторонньому спостерігачеві може здатися майже божевільною. Йому вже траплялось наводити приклад закрученої мови свого героя. Коли Юлія заспівала. Над лісом попливли тужливий біль кохання, весь захват солодких мрій, надій та бажань і цілющою росою упали на духмяні келихи квіток і на груди принишлих соловейків. Виходячи з цього, думка Крейслера про Юліїн інспів, мабуть, небагато важить. А проте згаданий біограф, користаючись нагодою, може запевнити ласкавого читача, що в співі Юлії, якого він на превеликий свій жаль ніколи не чув, було видно щось таємниче, щось дивовижно знадливе. Найсолідніші люди, які лише недавно дали відрізати собі кіску, пережили складний судовий процес, витримали підступну таємничу хворобу чи... Щедро скуштували свіженького страсбурзького паштету, а слухаючи в театрі Глюка, Моцарта, Бетховена, Спонтіні, не відчували ніякого душевного зворушення. Навіть такі люди часто запевняли, що спів панни Юлії Бенсон викликав у них якесь чудесне, приємне почуття. Вони й самі не могли до пуття сказати, яке саме. Їм стискала груди якась невиразна туга, що давала невимовну насолоду, цілком опановувала ними. І вони часто доходили до того, що робили всілякі дурниці, мов'юні фантасти і віршомази. Далі треба згадати, що одного разу, коли Юлія співала при дворі, з князем Іринеєм теж сталося дивина. Він почав голосно зітхати а як вона закінчила, підійшов до неї, притиснув її руку до уст і плаксиво сказав «Найдорожча панна». Гофмаршал зважився ствердити, що князь Реней справді поцілував маленьку Юлію в руку і з очей в нього начебто викотились дві сльозини. Проте на вимогу обер-гофмайстрині це твердження було спростоване як непристойне і шкідливе для двору.